Harmadik hívás. Ben Henscom iszik egy korsóban. Ha valaki 1985. május 28-ának éjszakáján történetesen meg akarta volna találni azt az embert, Akit a Time magazin egész Amerika talán legígéretesebb fiatal építészének nevezett, lásd a nagyvárosi energiatakarékosság és az ifjú törökök, Time 1984. október 15-e, akkor nyugati irányban a 80-as országos főúton kellett volna maga mögött hagynia Omahát. Ha aztán ráfordul a Svetholmi kiáratra, majd a 81-es úton megy tovább, áthagy Svetholm belvárosán, ahol amúgy sincs sok látnivaló, majd Baki ne a kalapod Ed Meg elnevezésű bistrojánál ostolja meg különleges csirkefelsálunkat, rákanyarodik a 92-es útra, és a lakott területről kiírve megkeresi a jobbra elágazó 63-as utat, amelyik nyílegyenesen metszi keresztül a Gatlin nevű néptelen kisvárost, nos akkor előbb-utóbb eléri Hemingford home -ot. Hemingford Home belvárosához képest Home belvárosa, maga New York. Az üzleti negyed nyolc épületből áll, öt az egyik, három a másik oldalon. Van ott egy szólít fejek elnevezésű borbé üzlet, kirakatában megsárgult, legalább 15 éves kézzel írt hirdeti, hogy ha hippi vagy, nyiratkoz másnál. Egy utánjátszó mozi, egy vegyes vegyesbolt, Működött itt továbbá a nebraszkai otthonépítők bankjának egy fiókja, egy Texaco benzinkút, a Rexall Drugstore lánc helyi képviselete, valamint az országos mezőgazdasági vas és fémellátó lerakata. Mellesleg ez volt az egyetlen intézmény, amely legalább néhány jelét mutatta az élénk üzletmenetnek és eme úgynevezett főutca vége felé párjaként kicsi oldalvást a többi épülettől. A túlnan elterülő nagy üresség szélén ott állt a megszokott útmenti fogadó alapjaira egyszerűsített változata, a vörös kerék. És ha az érdeklődő egészen idáig vetődik, megláthat a kátyuktól szabdal csalakos parkolójában egy öregecske, felhajtható tetejű 1968-as kedileket, a hátulján dupla CB antennával, míg az előső, szemére szabott remcántábla mindössze ennyit közölt, Ben keddie. Ha pedig végül az illető megindul a söntés felé, ott rátalál arra, amit keres. Az embere, orihorgas, napbarnitott a fickó, sima lenvászon inget, kifakult farmert és lehordott bakancsot viselt. Szeme sarka körül a hunyorgástól eredő halvány ráncocskák húzottak, amúgy teljesen sima a bőre. 38 éves, de legalább tizet letagadhatott volna. – Hello, Mr. Hanscom! – köszöntötte Terikili, miközben papír asztal kendőt terített elé a söntés pultra. Hangján némi meglepetés érződött, mint ahogy valóban meg is volt lepve. Hanscom eddig még soha nem mutatkozott a kerékben, hétköznap este. Péntek esténként rendszeresen betért két pohársörre, szombat esténként pedig négyet-ötöt is elfogyasztott. Mindig érdeklődött Riki Liáron három fia felől, stávozóban 5 dollár borra valót csúsztatott a korsó alá. Ő volt, mint beszélgető társként, mint a személyes sokon szemvokán kedvenc vendége. Utána aztán nagy űr következett. Heti tíz dollár, no meg az ötvenes, ami az utóbbi öt évben került karácsony előtt a kancsó alá, már önmagában sem volt akármi, de a kellemes társaság ennél is többet ért. Minden kocsmában fehér holló az olyan vendég, akivel érdemes társalogni, de az ilyen sárfészekben, ahol beszélgetés helyett legfőjebb duma folyik, ritkábban terem meg, mint tyúk szájában a fog. Hanscom ugyan New Englandből származott, egyetemre pedig Kaliforniában járt, mára azonban már inkább külön texasiként hatott. Mikki számított hétvégi látogatásaira, mert az évek során megszokta hogy számíthat rájuk. Meg lehet, hogy Mr. Hanscom épp felhőkarcolót épít New Yorkban, ahol már legtöbbet emlegetett épületek közül három is fűződött a nevéhez. Netán új múzeumot Redondo Beach-en, avagy irodaházat Salt Lake City-ben. De ha eljön a péntek este, biztos, hogy valamikor 8 és fél 10 között nyílik a parkolóhoz vezető ajtó, és Ben Hanscom úgy ballag be rajta, mint aki a városka túlsó végén lakik, és hirtelen ötlettől vezérelve csak úgy átrutszan, meg semmi érdekes nem megy a tévén. Egyébként saját Layardzsett repülőgépe volt Jenkinsi farmján saját leszálló pályával. Két évvel ezelőtt átment Londonba. Ő tervezte a BBC új kommunikációs központját, és később ellenőrizte az építkezést. Az épület körül még most is heves viták dúltak a brit sajtóban. A legszebb épület, amely az utolsó húsz év során Londonban született. The Guardian. Csak az anyósom képe festett ilyen rondán egy kocsmai verekedés után. The Mirror. Amikor Mr. Hanscom megkapta a megbízást, Ricky Lee azt gondolta, no, egy hamar nem látom viszont. Még az is lehet, hogy végképp megfeledkezik rólunk. És valóban. Miután Ben Hanscom elutazott Angliába, péntek esténként nem látták többé. Csak Ricky kapkotta kapkodta a fejét a bejárat felé, valahányszor nyolc és fél tíz között nyílt az ajtó. Na mindegy, egyszer talán még felbukkan. Vagy ha nem, hát tévedtem. Az egyszerből másnap este lett. Az ajtó negyed tízkor nyílt. És Ben besétált, farmelben, meg egy ilyen alabam a feliratú pólóban. Lábán az ócska bakancsa, mintha a szomszédból nézett volna be. És amikor Ricky Lee már-már kitörő örömmel így kiáltott, Na hát, Mr. Hanscom, még ilyet? Hát maga hogy kerül ide? Mr. Hanscom némileg csodálkozó képet vágott, mintha nem érteni mi olyan különös a megjelenésében. És szó sem volt egyszeri, kivételes alkalomról. Két éven át ideje nagy részét a londoni építkezésnek szentelte, de szombatesténként egyszer sem maradt el. Szombat délelőtt 11-kor felszállt Londonban egy Concordra, és délelőtt negyed 11-kor megérkezett a New Yorki Kennedy reptérre 45 perccel korábban, mint ahogy Londonból elindult, legalábbis az óramutató szerint. Atya világ, akár valami időutazás! kiáltott fel áhítatosan Rikili. A reptéren már várta egy limuzin, hogy átvigye New Jersey-be, a Teterboro reptérre. Szombatonként alig egy órába telt az út, és még delet sem harangoztak, már simán be is ülhetett a Lear pilóta fülkéjébe, hogy fél háromkor leszálljon Jenkinsbe. Ha az ember elég gyorsan megy nyugat felé, magyarázta Ricky Lee-nek, úgy tűnik, mintha a nappal örökké tartana. Miután megérkezett, szundított két órácskát, aztán egy órát a pallérjának, felett pedig a titkárnőjének nőjének szentelt, majd megvacsorázott, és utána vagy másfél órára átruccant a vörös kerékbe. Mindig egyedül érkezett, mindig a söntéspulthoz ült, és mindig úgy ment el, ahogy jött. Pedig hát Isten a megmondhatója volt errefelé nebraszkában épp elég nő, aki boldogan dugott volna vele az eszméletlenségig. A farmra visszaérve hat órát aludt és utána ismét lepergett az egész folyamat, csak ellenkező irányban. Riki még nem látott olyan vendéget, aki ne tátott szájjal hallgatta volna végig ezt a történetet. Talán a fiúkat szereti, jegyezte meg egyszer egy nő. Riki Lee futólag végignézett rajta. Felmérte nagy gonddal megmunkált frizuráját, nagy gonddal szabott ruháját, amelynek minden darabján belül nyilvánvalóan valamelyik divatszalon címkéje díszelgett, a brilliáns fülbevalót, valamint a nő magabiztos arckifejezését, és már tudta, hogy valahová keletre, feltehetően New Yorkba való. Ide csak muszájból jött, hogy rövid látogatást tegyen egy rokonnál, esetleg régi iskola társánál, és alig várja, hogy túl legyen az egészen. Nem, felelte ekkor Rikili. Mr. Hanscom egyáltalán nem mellett. A nő egy csomag dorait vett elő retiküljéből, és addig tartotta a cigarettát csillogó piros ajkai között, amíg Riki tüzet nem adott. Ekkor kérdezte meg enyhe kis mosolyjal. Honnan tudja? Tudom, és kész, hangzott a válasz. És valóban, tudta is. Megfordult a fejében, hogy hozzátegye. Mr. Hanscom, én szerintem a legmagányosabb ember, akivel valaha dolgom volt. De aztán meggondolta magát. Dehogy árul el ilyesmit ennek a New Yorki bégének, aki úgy néz rá, mint valami ismeretlen fajhoz tartozó mulatságos csodabogárra. Aznap este Mr. Hanscom kis és sápatnak és szórakozottnak tűnt. – Hello, Riggy mondta, ahogy leült, aztán a kezét kezdte tanulmányozni. Ricky Lee ismerte Mr. Hanscom terveit. A következő 6-8 hónapot Colorado springs Springsben kell töltenie, hogy ellenőrizza a hegyi államok kulturális központjának építkezését. Ezt a terebélyes, hat épületből álló komplexumot egyenesen a hegyoldalba fogják vésni. Ha elkészül, az emberek majd azt mondják, olyan, mintha egy óriás gyerek egy lépcsőn szórta volna szét az építő kockáit. Magyarázta Rikilínekben, és félig meddig igazuk is lesz, de azért szerintem menni fog a dolog. Ekkora fába még sose vágtam a fejszímet, és rohadt nehéz is lesz összehozni, de azért úgy gondolom végül menni fog. Rikili úgy véltek, lehet, hogy Mr. Henkomot elfogta a lámpaláz, ami igazán érthető, sőt, szinte természetes. Az ilyen nagy embert nem csak észrevenni könnyű, hanem célba venni is. De lehet, hogy őt is megvegyintette az influenza. Épp valami különlegesen pajkos vírus álkodott a környéken. Rikili Lee leemelt a polcról egy sörös kósót, és már nyúlt is az Olimpia sör csapja felé. Most ne, Rikili! Rikili csodálkozva fordult meg, és amikor Ben Hanscom felemelte tekintetét a kezéről, hirtelen megijedt. Mr. Hanscom, tudnilik nem úgy festett, mint akinek lámpaláza van, vagy elkapta volna a garázda vírust. Mr. Hanscom úgy festett, mint akit épp az imént írtózatos erővel főbe kollintottak és most töri a fejét, hogy vajon mivel is üthették le. Valaki-e meghalt. Legény ember, de családja mindenkinek van. És valaki, aki nagyon közel állt hozzá, a fűbe harapott. Csak erről lehet szó. Ez olyan biztos, mint hogy a szar lefelé gurul a klotyóból. Valaki bedobott a zenegébe egy huszonöt centest, és Barbara Mendrel rázendített egy számra, amely egy részeges férfiról és egy magányos asszonyról szólt. Rosszul van, Mr. Hanscom. Ben Hanscom ránézett Rikilire, és a szeme egyszerre csak tíz, nem is tíz, inkább húsz évvel látszott öregebnek. Rikili álmélkodva észlelte, hogy vendége őszű. Eddig egyetlen ezüst szállat sem fedezett fel a hajába. Hanscom elmosolyodott, de ez a mosoly olyan hátborzongató volt, mintha egy holttest vicsorogna. Azt hiszem, igen, Rikili. Úgy valahogy. Ma este csöppet sem érzem jó magam. Rikili letette a sörös kancsót és visszament Henskomhoz. A kocsma olyan üres volt, amilyen üres egy kocsma hétfő este lehet, ha nincs futbalszezon. Alig huszan lézengtek benne. Enni a konyha ajtóban römizett a szakáccsal. Talán rossz hírt kapott, Mr. Henskom. Úgy van, még otthonról. Ránézett nézett de mintha inkább keresztül nézett volna rajta. Hmm, – Igazán sajnálom, Mr. Hanscom. – Köszönöm, Rikili. Ezzel elhallgatott. Rikili éppen meg akarta kérdezni, nem segíthetne valamiben, amikor Hanscom ismét megszólalt. – Miféle viszkit tart, Rikili? – For roses. mindenki másnak, aki ebben a koszfészekben lakik, felelte Rikili. – De a maga számára tör ki is van. Hanscom ezen halványon elmosolyodott. Hm, – Ez igazán kedves, Rikili. Tudja mit, megy elő csak azt a korsót, és töltse színültig vált, Kivel. – A sűrös korsót? – kérdezte őszinte döbbenet Rikili. – Úristen, hogy fogom innen haza gurítani? Vagy pedig kifatom a mentőket? – tette hozzá gondolatban. – Azt hiszem, ma este nem fenyeget ilyen veszély? – mondta Hanscom. Rikili figyelmesen nézett Mr. Hanscom szemébe, hát csak tréfál, de egyetlen másodperc alatt is felmérhette, hogy szó sincs tréfáról. Így hát ismét levette a polcról a korsót, egy másik rekeszből pedig kiemelte a viszkis üveget. Ahogy töltött, az üvegnyaka neki koczant a korsó szélének. Akaratlanul is lenyűgözte, hogy telik a korsó. Közben arra gondolt, ez a Mr. Hanscom még tekszaszib lett, mint képzelte. Ekkora kurva nagyadag viszkít, viszkit ő még soha életében nem töltött ki, és biztos, hogy nem is fog többé. Még hogy ide mentőt kellene hívni, egy nagy túrót. Ha ezt a kis kopicát tényleg kész, egyenesen Swethonba telefonálhatok Parker és Watersnek a hullaszállító kocsiért. Mindezün által fogta a korsót és letette henszkom elé. Az apja egyszer azt mondta, a vendégnek, ha eszénél van, és ha fizet, azt kell hozni, amit rendel. A pisi, ha méreg. Rigíli nem tudta megítélni, okos tanácsot kapott-e, de annyit tudott, ha egyszer az ember kocsmárosként keresi a kenyerét, akkor pusztán lelkiismereti okokból nem igen vedheti magát a krokodilok kezé. Henszkom néhány pillanatig töprengve nézte a félelmetes italmennyiséget, majd megkérdezte: Mibe kerül egy ilyen adag Rigili? Rikili is a nagy korsó viszkit bámulta. Valahogy nem akaródzott belenéznie a vendége beesett merev szemébe. Semmibe. rázta meg a fejét. Ezúttal a ház állja a ceket. Henszkom mosolya most valamivel őszintébbnek látszott. Nos, Rikili, ha így van, akkor köszönöm. Most pedig mutatok valamit, amit még 1978-ban Peruban tanultam. Egy Frank Billings nevű habsival dolgozgattam. Pontosabban neki dolgoztam. Szerintem Frank Billings volt a legjobb építész ezen az egész rohadt világon. Aztán egyszer csak belázasodott, és az orvosok vagy ezer különféle antibiotikumot pumpáltak belé, de egyik sem hatott. Két héten át perzselte a láz, aztán meghalt. Az építkezésen indiánok dolgoztak. Ők tanítottak meg arra, amit most látni fog. Van egy helyi italuk, mit mondjak, olyan erős, hogy szétveti az ember fejét. Az ember iszik egy kortyal, és olyan bársonyosan simogatja a nyelvét, hogy azt hiszi, gond egy szál sem. És akkor egyszer csak úgy érzi, mintha valaki égő fákját dobott volna a szájába, és azt most le kell nyelnie. Az indiánok viszont úgy iszák, mint a kólát, és ritkaság volt, hogy egyet is részegen látta volna, másnaposan pedig soha, semelyiket. De azért magam nem mertem kipróbálni a módszerüket. Úgy látszik, ezzel ma estig kellett várnom. Hozott csak ide néhány citromszeletet? Rikili engedelmeskedett, és szép takarosan négy égformájú két rakott ki egy szalvétára a víz kis korsó mellé. Henskom felemelte az egyiket, majd úgy hajtotta hátra a fejét, mintha a szemébe készülne cseppenteni, és belefacsarta a citromlevét a jobb ornyukába. Uram Jézus! Hördült fel borzadva Rikili. Henskom ádám csutkája fel a láját. Arca kivörösödött, és egyszer csak könnyek csorogtak végig arca lapos a füle irányába. A zenegéből most éppen a Spinnerz együttes árat. Valami óvszeres emberről szólt anóta. Istenem, nem tudom, meddig bírom még, talolták a fiúk. Henszkom vakon tapogatódz el a pultról a következő citromszeletet, és levét a másik orjukába préselte. A szentség itt még megölít magát nekem. Suttogta Rikili. Hansgón visszalökte a pultra a két kifacsart szeletet. A szeme örösen lángolt, szaggatottan zihálva kapkodta a levegőt. Az óriukából csepegő áttetszően tiszta citromlé a szája sarkáig szivárgott. Aztán kitapogatta a korsót és felhajtotta a viszki harmadát. Rikili nézte, ahogy tovább az Ádám csutkája. Hesgön félretolta a korsót. Egymás után kétszer megborzongott, majd bólintott és halvány mosolyjal nézett rigil a szeme már nem tüzelt. Tényleg beválik. Az embert annyira lefoglalja az óra, hogy észre sem veszi micsorog le a torkán. Maga megbolondult, Mr. Hanscom, – jelentette ki Rigili. Ezt lefogadhatja ez búfpam, – mondta Mr. Hanscom. – Hallotta már ezt a mondást? Srác ez volt az egyik kedvencünk. Fogadjunk egy move -ba. Meséltem már, hogy milyen kis kisfiú voltam? Nem, uram, még nem mesélte, suttogta Rikili. Imád szent meggyőződéssel hitte, Mr. Hanscom valami olyan szörnyűséges hírt kapott, hogy a szószoros értelmében elment az esze, ha talán nem is végérvényese. Oh, szabályos hájpacni voltam. Soha nem vészboloztam, nem is kosaraztam. A fogócskában engem kaptak el elsőnek. Valahogy mindig utamban voltam magamnak. Szóval, mit cifrázzam? Dagi voltam. És volt egy pár srác a szülővárosomban, akik egy percre ellenem szálltak rólam. Volt köztük például egy Reginald Huggins nevű, akit mindenki csak befinek hívott. Aztán egy Victor Chris nevű srác, meg mások is. De az igazi agytrözt az egész cirkuszban egy bizonyos Harry Bowers volt. Ha valaha létezett kamas képében igazi ördög ezen a földön, Rikili, hát ő volt az. Nem csak engem szúrt ki, nekem csak az volt a bajom, hogy nem tudtam olyan gyorsan elszaladni, mint a többiek. Hanscom kigombolta és széthúzta húzta az ingjét. Rikili pedig, ahogy előrehajolt, fura, gírbe-gurba forradást pillantott meg Mr. Hanscom hasán, mindjárt a köldöke fölött. A ráncokba töpörödött, kifehéredett, láthatóan nagyon régi forradás, egy betűt formázott. Valaki N betűt vágott Mr. Lenscombe hasába, alig nem jóval azelőtt, hogy férfi váse eddült. Ezt Harry Bowers művelte velem, vagy ezer évvel ezelőtt. Még szerencse, hogy nem a teljes nevét kell magamon viselnem egy életen át. De Mr. Hanscombe... Még kétszer a citrom volt hátra mint mindkét kezével felkapott egyet egyet, aztán ezeket is orcseppnek használta. Viharos erejű borzongás rázta meg testét, majd visszatette a pútra a kifacsart szeleteket, és kétszer egymás után meghúzta a korsót, majd ismét megremegett, ismét kortyolt, és végül szemét lehunyva a pút kipárnázott szélébe kapaszkodott, mint a hajós, amikor a háborgó tengeren a korládban keres támaszt. Amikor kinyitotta a szemét, rámosolygott líre. – Akár egész éjjel is győzném ezt a mutatványt! – közölte. – Én pedig nagyon örülnék, Mr. Hanscom, ha már is abba hagyná! – motyogta idegesen Rikili. Anni a tálcájával odalépett a pincérnök megszokott helyére, és két miller sört kért. Rikili kitöltötte, és odavitte neki. A lábát, mintha ólom súlyúzta volna le. – Nincs valami baja, Mr. Hanscom,nak Rikili? – kérdezte Enni. Elnézett Rikili mellett, az pedig megfordult, hogy kövesse pillantását. Mr. Hanscom épp a pult fölé hajolt, és óvatosan kikotorta a citromszeleteket a bádok dobozból, amelyben Rikili az italhoz járó csemegét tartotta. Nem tudom felelte Lee, de nekem se tetszik. Hát akkor ne piszkáld itt az órád, hanem csinálj valamit. Enni, akárcsak a legtöbb nő, elfogult volt Ben Hanscom iránt. Mi az ördögöt? A papám mindig azt mondta, a vendég épp miűnek látszik, a papádba annyi és se szorult, mint egy mezei pocokba, jelentettek ilyen. És nem érdekel, akármit mondott, ezt nem nézhetett tovább, Rikili. A végén még megöli magát. Rikili, miután eképp megkapta az eligazítást, visszament Ben Hanscomhoz. Mr. Hanscom, ebből most már tényleg elég le. Henszkom hátrahajtotta a fejét, facsarta a citromot, és ezúttal fel is mint a kokait, s utána úgy nyelte le a viszkit, mint aki vizet iszik. Aztán ünnepélyes arcot vágott. Giling galang, a harang, de jó ez az egész kaland, közölte, majd felnevetett. A korsóban legfőjebb, ha öt centi magasan állt a whisky. Elég volt, jelentette Kirikili, és már nyúlt is a korsóért. Hanscom szeliden elhúzta tőle. A kár megesett, Rikili, mondta. Késő bánat, öreg fiú. Kérem, Mr. Hanscom. Hoztam valamit a srácainak, Rikili. A fenébe majdnem megfeledkeztem róla. Kifakult fakult a -e zsebéből most előhúzott valamit. Rikili csörgést hallott. Négy éves voltam, amikor apám meghalt, mondta Hanscom teljesen tisztán. Ne csomó adósságot hagyott ránk, meg eztni. Szeretném, Rikili, ha ezután a srácai él lenne. Azzal három ezüst dolláros tett a pultra. A jókora érmék megcsillantak a tompa világításban. Rikili-nek elakadt a lélegzete. Ez igazán nagyon kedves magától, Mr. Henscom, de nem fó. Eredetileg négy volt belőlük, de egyet odadtam a Dogós Billnek, meg a többieknek. Igazából Bill Dembrough volt a neve, csak mi hívtuk Dadogós Billnek. Szavajárásunk volt ugyanúgy, mint ahogy az is, hogy fogadjunk egy move-ba. Az egyik legjobb barátom volt, pedig, ha hiszi, ha nem, volt egy pár. Még egy fajta daginak is voltak barátai. Dadogós Billből azóta író lett. Riggili alig hallotta, amit mond. csak nézte meg babonázva az érméket. 1921, 1923 és 1924. Ki tudja, mennyit érhetnek mára, már csak a puszta súlyuk miatt is. Ezt nem fogadhatom el, mondta ismét. Ragaszkodom hozzá. Mr. Henscom megragadta a korsót, és utolsó cseppig kiitta. Már rég teljes hosszában el kellett volna nyúlnia. Elhelyett csak ült, és le nem vette a szemét Riki a szeme vizenyős volt és véredes. Derikili akár egy halom Bibliára is megesküdött volna, hogy színjóza ember mered rá. Maga megrémít, Mr. Hanscom, jegyezte meg. Két évvel ezelőtt Gresham Arnold, a helyi viszonylatban meglehetősen hírhetnek számító alkoholista úgy állított be a vörös kerékbe, hogy kezében egy göngyöleg negyed dolláros volt, kalapja szalagjába pedig húsz dolláros bankot tűzött. A fémpénztekertet Enni kezébe nyomta, azzal az utasítással, hogy négyesével dobja be a zenegépbe. A húsz dolláros pedig a pultra tette, és utasította Rikilit, hogy mérjen ki egy rundót minden jelenlévőnek. Ez a hírhetten Nagyivógrás sem Arnold, valaha a Hemingfordi bivajok nevű kosárlabda csapat sztárjátékosa volt. A csapat az ő vezetésével vívta ki első és feltehetően utolsó egyetemi bajnoki címét. Mindez 1961-ben történt. A fiatal ember előtt útszolván korlátlan távlatuk nyíltak. Ő azonban már az első fél év végén kibukott a luziánai egyetemről, az italozás, a kábítószerezés és a hajnalig tartó bulik következményeként. Hazament, összetörte a sárga sportkocsit, amit a szüleitől érettségére kapott, és beállt vezetőnek a papája traktor kereskedésébe. Így telt el öt év. Apja nem vette a lelkére, hogy kirúgja, így végül inkább eladta a boltot és visszavonult Arizónába. Elgyötörten és idő előtt megöregedve, fia megmagyarázhatatlan és minden jel szerint visszafordíthatatlan elzülése miatt. Amikor a bolt még a papái volt, és Arnold legalább mímelte, hogy dolgozik, valamelyest még fékezte italfogyasztását. Utána azonban a lovak közé dobta a gyeplőt. Volt, hogy nem bírt magával, és mindenkibe belekötött. De azon az estén, amikor megjelent a pénzzel és megvendégelte az egész társaságot, majd elolvadt a kedvességtől. Meg is köszönte mindenki a bőkezűségét. Ennyi pedig egymás után rakta föl a mau bendi számokat, mert Gresham Arnold igencsak kedvelte a jó öreg mau t Ült a söntéspultnál, méghozzá Rikili csak most döbbent rá növekvő idegességgel, ugyanazon a bárszéken, ahol most Mr. Henskall. Lehajtott három vagy négy viszkit gyomorkeserűvel, együtt dalolt a zenegéppel, és egész este nem csinált balhét. Amikor aztán Rikili bezárta a boltot, hazament, és az emeleti gardrop szekrényben felakasztotta magát a nadrág szíjára. És Gresham Arnold tekintete azon az éjszakán éppen olyas féle volt, mint ma este Ben Hanscomé. – Na ne mondja, szóval meg van rémülve? – kérdezte Hanscom, és közben nem vette szemét Rikiliről. Aztán eltolta magától a korsót, és összekulcsolta kezét a pulton, éppen a három ezüst dolláros előtt. Nem csodálom, de higgye el, Lee, én sokkal jobban meg vagyok rémülve. Imádkozzon a jó Istenhez, hogy soha ne tudja meg milyen érzés ez. De hát mondja már, mi a baja? kérdezte Rikili, és megnyalta a száját. Hát, ha segíthetnék. Hogy mi a baj? nevetett fel Ben Hanscom. Mondhatni, semmi. Éppen csak felhívott az este egy régi barátom, bizonyos Mike Hanlon. Már azt is elfelejtettem, hogy a világon van Rikili, de nem ettől ijedtem meg. Elvégre gyerekkori pajtások voltunk, és a gyerekek hamar felejtenek, nem igaz? Erre bárki fogadhat egy muffba. Akkor ijedtem meg, amikor idejövet, úgy félúton rájöttem, hogy nem csak Mike-ot felejtettem el. Az egész gyerekkorom kiesett a fejemből. Rikili csak nézett, fogalma sem volt, miről beszél Mr. Hanscom, de hogy valóban megvan ijedve, ahhoz semmi kétség sem fér. A félelem kifejezése sehogy sem illett az arcához, de az biztos, hogy most szinte ordított róla. Úgy értem, hogy minden estől elfelejtettem, mondta, és a nagyobb nyomaték kedvéért meg is kocogtatta a pultot újabb ügykeivel. Hallott már valaha Rikili olyan tökéletes emlékezetvesztésről, hogy az ember még azt sem tudja, hogy elvesztette az emlékezetét? Rikili csak a fejét ingatta. Hm, mert én sem. És mégis, ahogy ma este vígan gurultam a keddivel, egyszer csak egyik pillanatról a másikra belém hasított. Mike Hanlonra sikerült visszaemlékeznem, de csak azért, mert felhívott. És sikerült visszaemlékeznem Derrida is. – De csak azért, mert onnan telefonált. – Derryből. – De ezzel kész is. Hirtelen rádöbbentem, hogy még azt is elfelejtettem, Isten tudja mióta, hogy valaha is gyermek voltam. Aztán lassan visszajött minden, például az is, hogy mi csináltunk a negyedik ezüst dollárossal. – Hát, mi csináltak vele, Mr. Hanscom? Hanscom az órájára pillantott, s váratlanul lecsúszott a székről. Kicsit imbolygott, de éppen csak egy egészen kicsit. Amúgy semmi sem látszott rajta. – Nehogy kifussunk az időből, – mondta. – Még ma éjjel elrepülök. Ricky Lee olyan rémült képet vágott, hogy Hanscom elnevette magát. <gül> – Elrepülök, de mai éjjel kivételesen nem én vezetem a gépet, hanem a United Airlines egyik pilótája. – Vagy úgy. Rikili gyanította, hogy arcára kiült a megkönnyebbülés, de most ezt sem bánta. És hová utazik? Henszkom inge még mindig nyitva volt. Tűnődve nézett le a hasán fehérlő, ráncosra zsugorodott forradásra, aztán lassan begombolta az inget. Úgy rémlik, Rikili, ezt egyszer már megmondtam. Hazamegyek. megyek. oda a lérokat a srácainak. Azzal megindult az ajtó felé, de járásában, sőt még abban is, ahogy a nadrágját feljebrántotta, volt valami, amitől Rikili hátán futott a hideg. Hasonlósága a megboldogult és kevesek által hiányolt Gresham Arnoldhoz hirtelen olyan szembeszökő lett, hogy Rikili úgy érezte, kisértetett lát. – Mr. Hanscom, kiáltotta feldultam. Hanscom megfordult, és Rikili gyorsan hátrébb lépett. Az ülepével neki is ment az italos polcnak, és az üvegek összekocszantak. Riggili azért hátrált, mert hirtelen az a meggyőződése támadt, hogy Benz Hanscom már nem él. Ott hever holtam valahol egy árok mélyén, padláson, vagy talán egy szekrényben, nadrág szíjjal a nyaka körül, és 400 dolláros cowboy csizmájának orra három 4 centivel a padló fölött lebeg. És az a valami, ami most a zenegép mellől visszamered rá, csak a szelleme. Egy pillanatra, egyetlen pillanatra, de ez is elég volt ahhoz, hogy vadul kalapáló szívére jégkérek dermedjen, mintha az asztalok és a székek átlátszódnának Ben Hanscom testén. – Mi van, Rikili? – Ezért -e, se, semmi. Ben Hanscom Rikilire bámuló szeme alatt bíborlila félholt sötét lett. Arca lángolt az italtól. Orra vörös volt, és mintha megdagadt volna. – Semmi suttogta újból Rikili, de szemét nem tudta levenni erről az arcról. Olyan ember arca volt, aki bűnösként halt meg, és most ott áll a kénköves pokol füstölgő kapuja előtt. Dagat voltam, a családom pedig szegény, mondta Ben Hanscom. Most már erre is emlékszem. Meg arra is, hogy az életemet, vagy egy Beverly nevű lány, vagy dadogos Billy mentette meg azzal az ezüst dollárral. Hallára rémít már a puszta gondolat is, mi minden juthat még az eszembe, mielőtt ez az éjszaka véget ér. De ez mit sem számít, mert úgysem tehetek semmit ellene. Olyan ez, mintha egy nagy buborék növekedne az agyamban. Minden eleve belé van táplálva. És mégis elmegyek, mert mindaz, amit életem során elértem, valamiképpen összefügg azzal, amit akkor tettünk, és az ember minden adományáért megfizetett egyszer. Talán azért teremti az Isten az embert először gyereknek, aki alig látszik ki a földből, mert tudja, hogy sokat kell esnie, és térdét felhorzsolnia, amíg rájön erre az egyszerű igazságra. Megfizetünk azért, amit elértünk, és csak az, amiénk, amiért megfizettünk. És amit megszereztünk, az előbb vagy utóbb visszaüt ránk. De a hétvégére ugye visszajön? kérdezte Rikili, a száját alig mozgatva, kétségbeesésében csak ebbe az egy gondolatba tudott kapaszkodni. Itt lesz, mint máskor, ugye? Nem tudom, mondta Mr. Hanscom, és hátborzongató mosolyult ki az ajkára. Ezúttal nem Londonba megyek Rikili, hanem sokkal messzebbre. De, Mr. Hanscom, hagyja csak oda a srácoknak a tallérokat, mondta még egyszer Hanscom, és már el is tűnt az éjszakában. Mi a francot jelentsen ez? kérdezte enni, de rikili, mintha meg sem hallotta volna. Gyorsan felemelte a bárpult falát és a parkolóra néző egyik ablakhoz rohant. Látta, ahogy kigyulladnak Mr. Henscom keddiének reflektorai, hallotta, hogy a motor beindul. A kocsi, pávafarok formájú porfelhőt kavargatva maga mögött kigördült a parkolóból. Aztán a hátsó lámpák piros pirospontázsugorottak a 63-as országúton, s a nebraszkai éjjeli szél szétszincálta a foszladozó porfelhőt. Beszlopált egy vödörre valót, de meg elnézett, hogy beüljön abba a böhöm kocsijába, és elhajtson, mondta Ennyi. Hát mi dolog ez, Rikili? Nem számít. A vesztébe rohan. És bár alig öt percen még Rikili fejében is ez járt, most, hogy a kocsi hátsó fényei a semmibe vesztek, mégis megrázta a fejét. Nem hinném, mondta a lányhoz fordulva. Ám bár, ahogy ma este elnéztem, alig, ha nem ez volna számára a legjobb. De hát miket beszélt? Rikili ismét megrázta a fejét. A ma este történtek, összezavarodtak a fejébe, és a summájukból sem sült ki semmi. Nem számít, mondta de nem hinném, hogy valaha is viszont látjuk az öreg fiút.